Trama al dia! Per començar, parlarem de les novetats de la trama, amb el Jordi i en Feliu, que us explicaran els mestres i els alumnes nous, i dos espais que són novetat. També parlarem de la CIEI, juntament amb l'Hort. Tot seguit, parlarem dels llums de Nadal, amb la Berta, l'Unai i el Miquel. Després ens explicaran coses sobre l'ecologia de l'escola a la trama, amb el Pau i el Joseph. I per acabar, el temps, amb l'Èlia i la Jana. I ara, comencem! The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and we talk slow. Oh, when started a conversation with I want your love. Your love was for... Hola, bon dia. Vull sortir-vos o al feliu, s'explicarem unes quantes novetats de la trama. Us, us parlarem sobre les mestres i alumnes nous, els espais que aquest any n'hi ha dos nous i el CIEI que la Chloe i la Dàlia entrevistaran a la Caral i l'ordre de la trama aquests nou anys han vingut noves mestres a l'escola que són l'Estefanía la Chantal i la Núria també tenim alumnes nous com el David que està a la cinquè. de fet el tenim aquí amb nosaltres hola David, què tal estàs? molt bé ¿Por qué viniste a esta escuela? Porque mi madre estaba trabajando aquí en Sabadell y me cogieron esta escuela. ¿De dónde son tus padres? Mi madre es de Colombia, Armenia y mi padre es de Castilla-La Mancha. ¿Te gusta esta escuela? Eh, sí, porque trabajan mucho en equipo y juntan diferentes clases con otras. ¿Te estás adaptando? Eh, sí, muy bien Has estat en alguna altra escola de Sabadell? No, perquè em mudeix fa dos o tres mesos. Molt bé, moltes gràcies, David, per estar amb nosaltres. I ara direm quines coses pensen les mestres noves. A la Santalí vam preguntar Has treballat en alguna escola per aquí a Sabadell? I ens va dir, Sant Julià va respondre què et sembla aquesta escola? M'agrada molt. Quines diferències has trobat? Els nens i famílies? A l'Estefanía li ven preguntar. Has treballat en alguna escola per a aquí a d'ell? Sí, Sant Joan Maragall i alcalde Mercè va dir. Què et sembla aquesta escola? Molt acollidora. Quines diferències has trobat? La metodologia. Ara, per últim, la Núria, que et sembla aquesta escola? M'agrada. Has treballat en alguna escola per aquí Sabadell? Marinal va respondre. Quines diferències has trobat? Es fan servir llibres. I ara us explicaré les llums de Nadal. La Berta, l'Unai i el Miquel. Bon dia, esteu a la ràdio de la trava i ara l'Unai us parlarà sobre les decoracions de Nadal. Hola, sóc l'Unai. Heu vist que a Sabadell ja han posat les decoracions de Nadal. Què en penseu? Jo penso que s'han precipitat una mica perquè a l'octubre ja estaven les llums posades. I les va encendre el divendres 23 de novembre a les 7 de la tarda. Sí, s'han precipitat una mica. Abans les ensenien més tard. Mireu, aquí tenim a la Jana i el Joan. Què en penseu sobre les llums i decoracions de Nadal? A mi m'agrada molt perquè decoran la ciutat. I tu, ja? A mi també m'agrada molt perquè decoran la ciutat, i il·luminen molt, però jo crec que les han encès molt d'hora. Jo penso que està molt bé que posin llums per Nadal, però gasten molt. Sí, i a més a més les paguem tots els ciutadans. Tot i que les bobetes són de bascut sud. Almenys aquest any tenen més colors que l'any passat. I vosaltres, oients, què en penseu d'aquest tema? Doncs fins aquí aquesta secció. Moltes gràcies, Jana i Joan. I ara passeu al següent apartat, el del reciclatiu. Adéu i bon Nadal. I que ja teniu els últims models de roba de la trama? Jo no els tinc! La previsió d'aquest hivern és que faci molt fred, així que apanyeu-vos a demanar-la. Reciclem a l'escola, som ecològics, avui a la trama al dia, amb el Pau i el Jordi us explicarem els nivells d'ecologia de la trama. L'ecologia és part de la ciència, que estudia la relació entre els éssers vius on viuen. Els científics estan investigant el medi ambient perquè estan veient que ens estem carregant la Terra i si no reciclem o no cuidem el planeta Terra, passarà això. De fet, aquests dies han trobat a prop de Tailàndia una balena amb 36 quilos de buqueria i en amb 6 quilos de plàstic concentrat a una parada de la A la trama aquest curs hi haurà uns delegats de classe que ajudaran a que siguin més conscients de la importància de cuidar el nostre entorn. Al Pati ja estem reciclant orgànica, plàstic i paper. Aquest any posem els contenidors repartits per a la pista per ajudar a reciclar. Si us plau companys, no porteu paper de plata. I em adeu a tothom i ja sabeu, recicleu més. Camins oberts, fuig d'aquí. Ara l'Adélia i jo, la Chloe, us parlarem del CIEI amb la caral. Què és el CIEI? Mireu, el CIEI és un suport, és com si diguéssim una espècie de reforç per tots aquells nens que necessiten un, un reforç especial des de P3 fins a 6E. Eh? Um, és un mestre o una mestra que els ajuda a aprendre tot el que a vosaltres us és més fàcil, doncs a ells els costa una miqueta més i necessiten una ajuda més intensa, d'acord? Um, és una persona que a primària és l'Alba, l'Alba Sant Esteban, i en canvi a infantil, la P3 i a P4, és una noia que es diu Gisela. Elles són especialistes d'educació especial i al llarg de tot aquest curs ens acompanyaran tant a nosaltres com als nens que més ho necessiten. Com va començar el CIEI en aquesta escola? Doncs mireu, ha començat aquest any. Vem veure que hi havia nens que necessitaven una ajuda més intensiva i llavors és doncs, del Departament d'Ensenyament els vem demanar, i ells també ens van dir que sí, vam demanar aquest tipus d'ajut, i ens han donat doncs una mestra i mitja més, que és, com us he dit, l'Alba i la Gisela. Com es treballa? Què feu? Molt bé, molt bona pregunta. Mireu, doncs, aquests nens necessiten ser autònoms, com sou vosaltres, oi?, que treballeu de manera autònoma a la classe. Doncs aquests nens, primer se'ls ha de treure durant una estona de la classe, van a l'aula petita, que en diem nosaltres, i fan un treball molt sistemàtic. Eh? Posen unes coses a dintre d'unes caixes, fan un treball, i quan han acabat aquesta feina, després la tornen a posar en una altra caixa. Val? I això per què serveix? Doncs perquè agafen tot aquest ritme, aquesta metodologia, aquesta sistematització, i després, un cop ja poden ser autònoms, això ho porten a dintre l'aula, i ells així no necessiten a una persona, doncs, tota l'estona, poden ser autònoms a dintre de l'aula. Tu ajudes amb el CIEI, qui s'encarrega? Molt bé, jo ajudo en tot el que puc. Val? Uh, intento coordinar les persones que hi ha en aquest suport, que és l'Alba, la Gisela i l'Ester, i també intento doncs, supervisar una mica la feina, fer una mica de coordinació i els dic a veure com estan aquests nens, què hem treballat fins aquesta setmana i què creieu que és el que hem de treballar a partir d'aquí. I llavors ens reunim totes i parlem amb les tutores, val? i així anem fent doncs, tot un seguiment d'aquests nens. Caral, ja hem acabat. Això és tot el que et volíem dir. Gràcies per la teva col·laboració i ara comencem amb l'hort. Dalia, tu què en penses de l'hort de l'escola? Que hi ha de tot. Recordes el dia que hi vam anar? Sí, però feia molt fred. A part d'això, va ser molt divertit. I a sobre, vam treballar junts cinquè i 6 sisè. Vam fer grups i anàvem rotant per diferents llocs. Com per exemple, activitats de metres quadrats, anglès, educació física... I no t'oblidis del grup que van a l'or. Ah, és veritat! Doncs ja s'ha acabat. Fins aviat. Ara us deixem amb el temps. Sabates reversibles Ja, ja són aquí, i, ja han arribat Les noves sabates reversibles Són bambes i les gires són botes Afegeix-li taló Afegeix-li plataforma Afegeix-li rodes I, i posa't a rodar roda per Sabadell Seràs una superestrella Per només 59,99 euros Ho trobareu a la vostra botiga més propera de la trama O a www.latrama.cat I gràcies al Black Friday, sense d'enviament. I acabarem el dia d'avui parlant de la pluja dels últims dies, oi, Elia? Sí, Jana, el temps no ens acompanya gaire, perquè he sentit que l'octubre i el novembre van ser els mesos més plujosos des del 2013, fa 5 anys. Mirem el temps de l'octubre. Va ploure moltíssim a la província de Girona. Va caure entre 150 i 400 litres per metre quadrat. I a Barcelona, entre 100 i 300 litres per metre quadrat. Mare meva, quanta pluja! A Tarragona, entre 150 i 400 litres per metre quadrat. A Lleida, entre 100 i 150 litres. I ara tenim aquí uns quants nens de 5è i 6è, A i B de l'Escola de la Trama. Hola nois, com us dieu? Jo em dic Valèria. Jo em dic Martina. Jo em dic Aran. Jo em dic Òscar. Què us sembla que plogui tant? Doncs, bueno, a per mi està bé perquè reguem les plantes. Eh, hi ha gent que li convé que plogui, però a mi m'agrada més que faci sol, la veritat. A mi també m'agrada més el sol, però la pluja tampoc està mal. Però pues a mi m'agrada més la pluja. A mi m'agrada més també el sol, tot i que la pluja està bé, però tanta quantitat, jo crec que no no no fa falta. Què ho sentit de tot això de que aplauten a tot Catalunya en general? És que jo Sentit, sentit, no he sentit, perquè quasi que no miro les notícies. Que ha provocat molts accidents. Sí, el tren. Mm -hmm. I inundacions i coses així. Sí, jo també vaig quedar amb lo de les inundacions i amb l'accident del tren. Us ha afectat d'alguna manera? Per exemple, havíeu d'anar a un partit i s'ha anul·lat o us ha entrat aigua a casa? No, a mi no. A mi tampoc. A mi tampoc. Bé, bueno, jo havia d'anar a un entreno de futbol, però plovia tant que al final no, no, no vaig poder anar. Hem estat preguntant als infants de l'escola i la majoria ens han dit que va bé que plogui tant, però no tant, fins a un límit. Em preocupa, però aquí Sabadell no ha plogut tant, com als altres llocs. He sentit que va haver-hi un accident de tren a Becarisses per culpa d'una esllavissada de la muntanya. Hi va haver hi un mort, però per sort el conductor va reaccionar a temps. No m'ha afectat de cap manera, però no ho trobo normal que plegui tant aquí a Catalunya. Em preocupa per si hi ha alguna inundació, però com que ja no plou tant, no em preocupa. Jo, com que he estat a casa, no m'ha afectat de cap manera. I què en penseu vosaltres de totes aquestes respostes dels vostres companys? Doncs jo havia sentit lo de becarisses, però ja no em preocupa la pluja. Jo també hi vaig sentir lo de becarisses, però no, no em ploco gaire, tampoc, perquè ja no em plou. Moltes gràcies per haver vingut. Esperem que us hagueu passat molt bé venint al programa. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. I era el temps que ens espera aquesta setmana. Atxum! Ui, Jana, estàs molt refredada. Sí, Elia, i a més a més es veu que aquesta, aquest mes de desembre farà molt fred. Ja ho heu sentit, nois, abrigueu-vos molt perquè al carrer farà molt fred. I jo personalment no em vull refredar com la Jana. Té un mocador. Gràcies. Doncs nosaltres, mentre esperem que la Jana s'acabi de mocar amb, amb tranquil·litat, us desitgem un bon Nadal per a tots. I també que hàgiu fet molt bé el pessebre i l'arbre de Nadal. Fins aviat. Adeu. o la veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents, i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada i vas trobar la teva sort. Digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més. No et quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Camine!